Перша книга – Хронік Розділ третій Ось сини Давида, що народились у нього в Хевроні. Первородний Амнон від Ахіноами – Єзрелки. Другий – Кілеав від Авігайли – Кармелійки. Третій – Авесолом, син Маахи – дочки Талмая – Гешурського царя, четвертий – Адонія, син Хагітти, п'ятий – Шефатія від Авітали, шостий – Ітреам від Егли, його жінки. Шестеро народились у нього в Хевроні. Царював він там сім років і шість місяців, а тридцять три роки царював у Єрусалимі. А отці народились у нього в Єрусалимі. Шімеа, Шовав, Натан і Соломон. Четверо від Вецавії, дочки Аммієла. Євхар, Елішуа, Еліфелет, Ногах, Нефег, Яфія, Елішама, Веліяда і Еліфелет. Всього дев'ятеро. Оце всі Давидові сини, окрім синів від наложниць. Тамар була їхня сестра. Син Соломона – Ровоам. Син цього – Авія. Син цього – Аса. Син цього – Йосафат. Син цього – Йорам. Син цього – Ахазія. Син цього – Йоас. Син цього – Амасія. Син цього – Азарія. Син цього – Йотан. Син цього – Ахаз. Син цього – Єзекія. Син цього – Манасія. Син цього – Амон. Син цього – Йосія. Сини йосії Первородний Йоханан, Другий – Йоаким, третій Седекія, четвертий Шалум. Сини Йоакима, Єхонія, його син, Седекія, син цього. Сини Єхонії вязнян. Шелтієл – його син, Малкирам, Педая, Шенацар, Єкамія, Гошама та Недавія. Сини Педаї Зоровавел та Шімеї, сини Зоровавела, Мешулам та Хананія, і Шеломіт сестра їхня. Сини Мешулама, Хашува, Огел, Берехія, Яксадія, Юшавхесед, всього п'ятеро. Сини Хананії Пелатія та Ісаїя, його син. Рефая, його син, Арнан, його син, Овдія, його син, Шеханія, його син. Син Шеханії, Шимая, сини Шимаї, Хатуш, Єгал, Барія, Неарія, Сафат, всього Шестеро. Сини Неарії, Еліонай, Єзекія, та Азрикам. Троє. Сини Еліоаная. Годавія, Еліяшів, Пелая, Акув, Йоханан, Делайя та Анані. Всього Семеро.